Så välkommen till andra avsnittet av Havristerna! Av det här är minst lika dåligt som avsnittet. ja, ja. ja. Men, ja. Jag, jag har förresten skrivit ett eh, nytt skämt om du vill. Men, säga. Men. Det är ett klopp på ungefär 20% av för avsnitt och så ska vi ta upp 40% av den också. <laughs> mm. Är det glitterande affärer att jämpa? Är det det? Ja, faktiskt. Hur ja, ja. visste du det? Nej, jag var en rent tjänsteman. Vad kan du tala? Det talar, va? Det är säkert bra. Ja, det. Uh -huh. uh, om man är glutenintolerant kan man få vetekliror. Ja det. är en sån filosofisk fråga om man inte kan skratta åt det enkelt. Det är för djupt. <skratt> <skratt> <skratt> ja, det är det är för jobbigt. Det är... Ja, ja det är verkligen för jobbigt. <skratt> ja, mm. Som man vill säga. Alldeles för jobbigt. Ja ja ok. Och läget annars då? Åh, oh, det rullar på. Det... Jag skulle gå och köpa cigaretter men så kände jag att jag, jag behöver bajsa in Så jag får ta nästa busssystemet. När är det då? 20 år eller? Eh, Nej, nästa buss är 20 i tror jag. Jag måste kolla. Bop. Har du 40 minuter med den Ja, ah, en halvtimme. Men det tar 10 minuter att gå från mig. Jankajankaj. Åh, att... oh, då är det roadtrip i det här avsnittet Det blir spännande ja. Fy fan, ja. det blir content Till skillnad från sist <laughs> Det var det senaste avsnittet Var ju content 40 minuter spånande om vad ämnet skulle vara Och content, ja <laughs> Men ja. Men, det ska sägas, det var ganska kul Jag, jag klarar ah, ja. inte, det var roligt Det är absolut inte Intern, intern Nej och... Inte internt alls. Det här, är, det här är material för hela. Hela Discord. Kanske minus två personer. Det vill säga att det är Och då räknar jag inte med någon bort. Så alltså. det här är ju. They, they nej, is... nej, jag, jag ser ju redan att vi faktiskt Nomineras till årets podcast På Dagi podcast. podcastpris Årets nykomling, definitivt ja. Årets podcast, jag, jag väljer att plocka ner Plocka ner ribban en liten bit alltså, Jag kallar mig konservativ Men jag kan tänka mig årets nykomling Därav den <laughs> <laughs> Men, ja, ja, ja, absolut Årets, årets podcast ja, ja, Jag vill inte grusa någon drömavdömpa Men ja, jag sätter den på mer realistisk nivå med tanke på vad som utsågs i förra årets, årets podcast så kan vi slå det. Jag menar, kom igen, p 3 dokumentär, vad är det för skit? <laughs> ja, vad är det för någonting? De, de, de, de läser egentligen bara upp någonting som, redan, som någon annan redan har, har gått igenom. Va? Det är ju inte som att de ja, kommer upp något, något nytt. Liksom. Nej, nej, nej. De går bara in på aftonbladet.se och så läser de bara... Hur? Och hur? Och laddar ner någon förundersökning så bara Ja, men då läser vi direkt ur den här lalalala, ja. lala, något rättgångspotokoll. Oj, oj, oj, oj, vad, vad innovativt. Nej, nej, nej. nej, vi kör, vi kör rakt ifrån ett blankt papper. Blankt papper utan någon kontext överhuvudtaget. Exakt. Och det är det som gör att vi där, kommer komma äta. Där har vi det fucking unique selling point. Där har vi det bästa. Det, det som faktiskt är kärnan i, i den här konstiga konstellationen. Eller så slår man ihop alla kategorier skillnader. Så i samhälle och kultur så vann rättegångspodden. Så vi tar lite rättegångar och pratar. Och sen tar vi Petri dokumentär på nyheter och politik. Ska vi snacka någon rättegång då? Ska vi snacka om Kent Ekerut? Har du följt någonting av hans rättegång? Ja, det är klart som fan. Jag har följt den. Oj, vad roligt. Det, det har varit en sån humoristisk berg Så att det finns liksom ett ah. mest, mest spackar hela vägen. Men ändå en berg jag tycker det har varit en jätterolig början av dem. Har, du alltså, hört, är... har du hört begränsning Sveriges inslag? Nej, jag har bara läst. Jag har inte, inte haft tid att höra den. Ja, alltså... Men jag, den... tycker, det, jag tycker det är genialiskt att komma fram till att ah, domaren lyssnade på Likeli, Hon är vänster, så hon är jävligt. Eller hur? Det är, det är ungefär... Där har du ungefär kärnan av, den, av deras intervju Att hon lyssnade på band, eller rättare sagt, hennes man och hon var med på en konsert. Ja, Men vem, vem var nu? Det var... Det var. Um, <skratt> uh, vad heter han nu? Är han uh, eller är Nordkörpningsmänniskan. Uh, Lars Lindabäck. Lars Linderbäck, ja. uh, Han spelade och blev intervjuad av någon. Alltså är de mot Nazister. Vilket i sin tur är jävet. PGA Kent Ökerot är någonting. Inte räddat på Nazist men ändå, ändå och det jävligt. Det är så ganska dumt. Ja, men alltså, det är också jättekul För att Jimmy Åkesson Partiledaren Han har ju gått ut och sagt att Nä, men Jag vill inte säga att vi är höger eller vänster Men har han, har han sagt någonting Efter att äcker upp i Jag har inte sagt Nej. någonting eh, Tror inte det i alla fall Det är väl Mattias Karlsson som har fått ta allt Ja och, och hur, hur rimligt Är det egentligen om man, om man nu säger <laughs> Om man nu skulle Sådär ponera att Justitieminister ut att och säger någonting om, om ska, uh, ju, Vem är det som är justitieminister? Uh, fan heter han nu? Är det inte Morgan Johansson? Morgan, Morgan Johansson Ja om man nu säger att bara... Morgan, ja, Morgan Johansson Morgan Johansson gråd, super, så här, Gå ut jättefull. Går och bitchslappar någon <laughs> kund På någon bar i Stockholm är det då inte rimligt att någon Någonstans går och frågar om att Ja men du, den här, den här Johan Som du har som justitieminister han, han är dömd för inga misshandel här va Är det verkligen någonting Ni kan stå för eh, Är det någonting som är så där enligt partilinje Eller enligt någon jävla Vettighetsprincip någon överhuvudtaget ens? Va, är det det Nej, vi, vi, vi frågar en presssekreterare istället, vem fan som nu är det för, ja, för Susanna. Ja, ingen av Det är en enda de byter väl, byter väl varannan veckor. Ja, men det är så... Va, vad, gör, vad, gör, vad gör Åkesson egentligen? Ja, det är en bra fråga. Han, han sitter, han sitter spelar och spelar nätpåker och lufter lön. <laughs> det är det jag, jag måste googla Jimmy Åkesson Kent Ekerot. Jag kan, jag kan nästan slå av med att han har inte sagt ett skit när det kommer till det. Ekeroth. Ekeroth e -Rot med TH för att han är en äh, människa egentligen. Var kommer hans man... februari så sa han e Mitt förtroende för Kent Ekeroth är allvarligt skadat Men han har inte sagt någonting nyligen. Nej. Och det är, är inte det, ty, det är väl sådär jättesignifikant för en ansvarstagande partiledare att när vi, vi håller locket på när en av våra såhär, högst topprankade prof, eller topprofilerade eh, medlemmar går ut och bitchlar på folk i Krupthörn och säger att nej, men det här är, det här är en jävlig dum för att dummanns man gillar ett band som eventuellt är mot nazister. <laughs> Det är ju dumt så att man får ont i huvudet. Alltså, vad är det för fel på dem egentligen? Ja men vad fan, alltså Sverigedemokraterna, Sverigedemokraterna är ju ett docusopaprojekt alltså. Ja men det... jag, hur, hur kan det här projektet ha pågått längre än ny demokrati liksom? man, man plockar en, en musikproducent och en galen greve och gör ett parti av det. Och det här håller i typ ett och ett halvt år eller vad nu demokrati höll i. Men Sverigedemokraterna nej men de är vidare i fyra eller fem sex år liksom. Vad är detta? man? Nej, vad är det för fel på folket. Jag fattar jag, jag tycker att det är genialiskt. Alltså det är, Men det är va, på riktigt genialiskt. Var, var är slutpunkten för detta egentligen? Ska de, de, de kommer att gå om och vinna. Och de kommer gå om. Moderaterna får 20-21 procent i nästa val. Blir inte ens största parti. Fullkomligt misslyckat med att var, vara opposition precis som de gjort tidigare. Och den what? Vad va händer sen egentligen? Hälften av deras främsta företrädare är dömda för någon, någon form av brott Och, och som står där och är helt ovetande om att någonting har hänt de senaste åtta åren va, Men va, va, var tar vi det här vidare egentligen? Det är som en jävla paus i hela systemet liksom Alltså demokraterna kommer ju aldrig regera sig utan Skulle det bli så att demokraterna blir näst största parti Då blir det ju garanterat någon form av... Eh koalitionsregering med typ eller hur? sotarna, centern eh, folkpartiet kanske får vara med och smeka Löfvens eh, Den, äh, nej, nej, eller jag, jag var lyssnar på en en, en, en student med, med gamla partiledare med fan, och det var eh, Salim var med där och eh, förföra folkpartiledaren Bengt Westerberg var med där och mm. jag tror jag eh, tror Förra vänsterpartiledaren och någon cent annan centerpristidsståndig ah, skit samma. de sa i alla fall att valet som var nu sist där skulle det bli precis som det blir nu att eh, att sossarna går och blir, blir regeringsbildande med eh, Miljöpartiet som som, eh, som <skratt> <här>. nästa <skratt> nästa val därmed då kan det komma, då kan det ha kommit så långt att sossarna och moderaterna går och eh, går så pass nära att de två bildar en koalitionsregering koalations där vi har så som Moderater och, och nån eh, som stödpartiet typ Folkpartiet och Miljöpartiet ja. Och någon nån halvsamlad opposition. Ja men med tanke på att det finns x antal kommuner i Sverige som faktiskt har typ så här ja men Moderaterna och Socialdemokraterna är de som har majoritet eller hur? och de, de sitter och styr tillsammans i så här ja varför skulle det då inte kunna funka riket. Nej också, men visst alltså det, det, det är någon konstig konstig insikt där, att nej men det, det funkar på kommun, kommunplanet, men det är helt omöjligt att få det ihop till, till någon form av rikspolitik, eller någon form av större samlad politik, att nej moderaterna och susten, fast de har gått närmare och närmare av de senaste 10-15 åren, så är det helt omöjligt att sammanfoga det i någon form av vettig, vettig politik, liksom. då kan vi gå in ur en ren sådana, pragmatisk synvinkel, att nu gör vi det som är det som behövs, liksom punkt liksom, ingen, ingen vidare vi Vidare projektion framåt, liksom. precis som har varit de senaste tio åren att nej men vi ser inte framåt, nu ser vi fyra år framåt och sen får vi se var vi hamnar då ja. Problemet är väl att Moderaterna kanske inte får styra i och med att man typ och senaste nov så fick man 15,1% eller någonting sånt där Ja men alltså, det... ja, ja jag vet inte riktigt, det, det kan bli ett det kanske blir ännu ett sånt mellanval där Susanna blir störst, SD blir störst, eller näst störst sussarna bildar någon jätteminoritet alltså 40% med Miljöpartiet och eventuellt Vänsterpartiet ja. och det blir någon jättesvag minoritet med Moderaterna och Company, med där centrum blir störst och så går det fyra år till <laughs> fyra år till och sen, sen har Moderaterna lyckats bränna ut ytterligare 50% av, av toppskiktet i diverse sådär Små vardagsbrott som inbrott och, och misshandelsbrott. Och då kommer Susanna Motorratorna att en, göra en gemensam koalitionsregering. Ja, ja, men det är. Fan. Vi, vi kan ju säga upp dem heter Markus Sosskason på uh, TV4 går in du och jag går rakt in i TV4 studio kikar honom och så ställer vi oss. Ja men det är så här svensk politik kommer. Eller hur? Markus fan tar den lilla människan. Alltså vad håller han på med egentligen? Jag tycker att han är så jävla sliskig. Jag tycker han är sliskig i flera år. Vad gör han nu egentligen? Nej, jag, jag tycker att han är rolig. Ja, inte men för att vad är, han är, bra, är det för fel? Det är är... Var, varför har han ett sånt jävla flisketalfel egentligen? Jag fattar inte vad det är fel på dem. Ja, det är, han är väl amerikan, det är väl det? Eller är det bara någonting jag mm, kan Men amerikan är perfekt svenska, det är precis vad han är. Varför <laughs> finns han egentligen? Ja, det är en bra fråga. Kan inte andra kan kan här? Han... Ja, men kan han, ja, han är en karaktär. Kan man bara ställa sig på eh, typ Fox News och ställa sig där och berätta om oss bra saker är istället? Där har vi ett ställe där han skulle kunna vara. Han behöver inte stå i telefonen. Ja, han ska ställa sig i Fox News om ett teser där. Eller se vad en. Fucking jävla samma vilket. Någon av de två. Fox News passar honom bra, tänker jag. Ja, eller hur? Men, han är så jobbig. Varför har han en så jobbigt, jobbigt tilltal till alltihopa, liksom? och jag är så jävla entusiastisk till allt. Ja, oavsett vad det är, nah, det här, här har vi då. Alltså, här, jag har ju hässit om, om moderaterna egentligen De måste ju verkligen Kimma bort rätt och, och, och verkligen lägga manken till här och, och ge ett riktigt bra intryck här i Almenalen som ingen egentligen bryr sig om och fastat licens på hundratusen olika plattformar. Vad är grejen med allmenalen egentligen? Varför fortsätter de att bete sig egentligen? Ja, det är en bra fråga. Det är en fråga som man kan diskutera länge. De försökte väl starta någon konkurrent nu, va? I, på Järva, men... på Järvafältet där det var någon jävel som lyssnade, men det är väl... Nej, ja, ja, är... Men, men det, enda, det, det enda det visar på att Java-fältet var helt jävla tunt. Det, det var ju att lobbyisterna inte hade fått med mot att okej, okay, nu är vi där också, liksom. Så att det var bara ja. partifolk som var där och eh, andra parti. Ah, vad fan heter det det är Parti. Ja, det partifolk som jobbar gratis. Parti ja. Som gick, gick dit och stod i publiken egentligen. Och så var det typ Niklas Svensson som gick runt och betedde sig med den jävla Getting från Expressen. Ja, men det, det var ju and, andra journalister plus eh, andra politiker. Ungefär det. Not... Ja. Ge det till nästa år. När, när snacket har gått på Almedalen att ah, vi, var, vi, var i, vi var på Järvenfältet för, för en och en halv vecka sedan. Va? Var inte du där? Ja ah, men då är, där nästa, då är vi där nästa år. Så kommer det vara helt fullsmackat med, med lobbyister och andra på Järvenfältet stället. Plus, plus partifolket. Så är det. Och sådär fullt. Men det, Almedalen säger väl det mesta i, i, i och med att Löfven inte ens tänker... Hålla där i år. Ja, men det är ju sånt jätte eh uh, move liksom. Va, nej, men vi, jag jag inte konstigt. inte, inte Persson något år att han ingen, äh, att det. han stack till sin, sin hemkommun och gjorde något tal där på på uh, Almedalsveckan. Jo det säkert. Ja, men nej, men, men... Alltså, titta, tittar man Almedals talarna några år bakåt typ så här, I mean, inte fem år bakåt, men typ tio år bakåt. Det var ju inte partiledarna som höll talet överhuvudtaget. Nej, men det, det var ju liksom... Det är jätteointressant för dem. Jag, det, jag vet inte riktigt var någonstans de ska försöka... Vem är det som tittar på det egentligen? Alltså, det är de redan insatta. Vem är det som blir, blir vänd åt ett annat håll av, av att se ett tag nej. på Almedalen? Liksom? Nej, nej, men så är det, det ju. Jag, jag, kan, jag, kan, jag kan säga en, en ett syfte för, för lobbygrupper och... Intresseorganisationer som vill, som vill påverka Politiker som vill gå in och säga att, Nej men vi, be, vi behöver Vi behöver fokusera på Genmodifierad majs här Och det är vår lobbygrupps huvuduppgift Att gå in och, och verkligen påverka Att det är för subventioner I, i nästa, nästa höstbudget här va de kan få det att vara på Almedalen och de, de tjänar säkert precis sitt syfte av att vara där. Men, men att, att säga det som någon form av upptäckt i varken val eller opinionsbildning nej, där är ingen som bryr sig om det. Det är fucking sommar. Vem fan bryr sig om, om vad som händer på, på Gotland? Liksom? Nej men så är det. Alltså, Almedalen är ju Europas eller EUs Bryssel. De riktiga och viktiga besluten tas i Strasbourg eh, medan eh, liksom alla lobby Lobbybeslut, lobbyistbeslut, tas i Bryssel, liksom eller... Och det ju exakt vad Almedalen är Ja, men där, där, finns, ju inget, där finns ju inget intresse, liksom antagligen, Jag kommer antagligen kolla på någon jävla livestream från, från, från, från Almedalen och som, som det var förra, om det var förra året eller förra igen då var, då var det far och son som gjorde någon, någon jävla aktion när de gjorde något fett jävla bubbeldisk och mitt på Almedalen ja. Det var content, det var intressant Resten av skiten, nej, det fanns ingenting som var, som var intressant att kolla på. Det var skrepp. Fanns... Allt är ju skit under Almedalen i princip. Det är ju väldigt sällan som du faktiskt säger någonting på riktigt. Ja men det händer ju ingenting, det är inget utspel som betyder någonting. Särskilt inte sådär, oh, nej men, vi, är nu, vi, vi, är mitt, vi är på gottan mitt i sommaren innan ett valår. Nästa år, då kanske. Men, men just nu, nej, där finns ingenting. Det är tungt. Men var, var, var, var, var det inte också under Almedalen som Frida eh, Fridavid Isak-organisationen hade någon så här ah, men Gå in i en låda och sitt ja, en har, timme. Har de inte haft det de Helt fem ensam. år? S -s sitt i en låda här fem år tillbaka. När nu har man suttit så en, en tiondel när David i... i det är faktiskt en tiondel. Det är så jävla skiktigt. Den, jag, han har suttit typ 4 000 dagar eller, eller, eller, man ska där det, det, vid. det är helt fru jag, jag, jag jobbade Under mitt som, sommarjobb Innan jag började på universitetet Så kommer jag ihåg att det fanns i Expressen var aftonbladet Den här profilbilden på David Isak Och x antal tusen dagar han hade suttit i Ett rådans sjöngelse ja, ja. När jag sommarjobb på Trelleborgs gummofabrik För 700 år sedan Och nu är det 10 år sedan Och det är då. samma sak fortfarande det har inte ändrat sig ett skit. Nej, nej, nej. nej men så är det ju. Uh, pl plus att du ska sitta typ så här. Ja, ah, men sitta här i en timme och känn hur David Isak har det. Ja. och nej. <skratt> nej, nej. Det, det, det, det kommer ett svettropp eller två på, på panna här. Bara, vad ska jag göra åt detta? Är ju så Jag kan torka av mig på t-shirten när han kommer ut istället. Om en ja, men precis. Ligger. Han har alltså Jag kollar nu. David Isak har suttit i fängslad i 5760 dagar. Det är alltså 15 år, 280 dagar, 12 timmar och 21 minuter. Det är helt vansinnigt. Och att, att äh, ens... Äh, Nej här, nu ska ni sitta en timme i den här lådan och ha det precis som David Isak har haft i 15 år. Ja, ja. ja men det, det är precis jämförbart. Det, det är ett i ett, förhållandet där mellan Tiden sitter i lådan på gottland och sitter ett i och, och sig utan, utan kontakt med omvärlden liksom. Nej, det är ju sjukt det, var det på riktigt. Då. Det är ett, det är ett, alltså att man vill ha uppmärksamhet idag jag kan väl tycka att det är Aftonbladet och Expressen gör eller vem, vem är nu som är som har hans profil eller porträtt i, i tidningen. Porträtt Expressen. Ja, det är väl ett helt okej okay, grepplig som att hålla det konstant sådär, men nej. men fan, sitta i en låda i, nej nej, där där sätter jag ner någon fot och säger att det där, det där är för dåligt. Det där är för ja. jävla dåligt Dåligt tilltag liksom Nej men det är ju sånt de gör under Alvedalen ja, Alvedalen men... är ju till bara för att skapa Nyheter i princip till media Som annars har nyhetstorkade Ja men, men eller hur vem, vem, vem är det man skapar nyheter för egentligen Vem är det som kommer att läsa, okej okay, fine det är nyhetstorkat Vem kommer att läsa nyheterna då ja. Andra journalister ja. som är på semester Och ligger i hängmattan och tycker att nej men fan, Varför, varför äh, beter vi oss Inte som äh, Som 3 som är oss vara istället. Precis. Och andra politiskt intresserade som redan har bestämt sig för att nej men jag ska rösta på Vänsterpartiet. Eller, nej, nej men, ja, nej, men jag eller hur, om, om, jag, om jag kollar på det som kommer att sändas från, från, från Almedalen, kommer jag vara någon, någon vidare om en på något sätt? Bara, nej, jag tror inte det. Det, det kommer vara precis samma sak som när jag gick in i hela skiten. Liksom. Det, det, det är ingenting som kommer att förändras där. Ja. Vilket är... Jag vet inte riktigt. Är det, är det där man ska lägga krutet, liksom? Är det, är det under sommarmånaderna när det är som minst intresse för eh, politik som man ska lägga mest av krutet för att lobba eller eh, ge press ut rummet, liksom? Det är en jävligt bra fråga. Det, det är så... ju alltså, det, det är, det är ett jättetydligt bevis på att svensk politik faktiskt är en jävla dockersåpa. Det är ju bara att ta, alltså, ta svenska kommuner som exempel. Jag kommer inte ihåg om det, i Jag tror att det är Ryd i Småland som har de Kristdemokraterna är det största partiet på typ 41 procent eller någonting sånt där. Och det är ju inte för att de har en bra politik utan det är ju för att deras jag vet inte det heter, partiledare när det är ja, men ansiktet utåt för Kristdemokraterna i Markaryd. Det är ju för att han är så jävla skärmig och liksom en bra människa. Det är därför folk, på. Jag menar, det är inte, folk ju inte på honom. Liksom, folk röstade ju väldigt mycket på Moderaterna för att Fredrik Reinfeldt under en viss tid ansågs vara en nice Person. Samtidigt som folk nu vägrar att rösta på Moderaterna för att Anna Kinberg-Batra verkar vara den stelaste jävla häxan som finns i världen. <laughs> ja, men men eller hur, det har det gått för någon, någon tidigare har det ändå, ändå partipolitiken varit något sådär alltså, den ska ju inte ha varit sådär agendabaserad som, som man kanske kan hoppas eller, eller ideologiskt baserad, utan det har ju ändå varit någon form av, av personpolitisk inriktning. Mot nu när det är sådär. Definitivt bara. Nej, men den här människan kan vi inte relatera till för att hon är ett, ett jävla stentroll som har sett solen ett par gånger för mycket. Liksom. Mm. Det, det det. Men. Varför, var, varför svänger oss in Helvete helvetet snabbt egentligen? Varför har inte folk mer kontext än de senaste två månaderna tillbaka? Liksom? För att folk inte bryr sig om politiker överhuvudtaget. Nej, och varf, någon, varför man är... i helvete? Men, men seriöst, varför gör de inte det? Det finns ju ändå... Att vi, nej, men alltså, det, det är en jävligt enkel anledning, tror jag. Och det är ju för att Sverige har... har alltså, typ 90% av alla människor, kanske ännu mer, 99,8% av alla människor i Sverige har det så pass bra att du inte orkar engagera dig i politik. Nej, men okej, okay, fine. Folk har det för jävla bra, men samtidigt... Ja, nej, jag vet inte. Det är kanske det vi kommer fram till fan, Folk har det för jävla bra, de bryr sig inte Fuck it. Eh, Lägg ner 80% procent av partiens. Fuck it, sätt en jävla Teknokrati och bestämma alltihopa Vi sätter ekonomerna på Stockholms, Stockholms universitet på att bestämma Ekonomipolitik och Fan, stödertörn att bestämma fan, All möjlig arbetsmarknadspolitik ja, Där har vi det, fuck it. Vi, vi skiter i all möjlighet av, av Representativ demokrati, vi, folk är inte värda att ha det Nej, det är, ju, det är ju så det är. I princip. Menar, det är ju bara att när jag satt i utbildningsnämnden i Oxelösund för Moderaterna. Alltså utbildningsnämnden. Jag satt, folk, satt med folk där som var så här. Även en hamnade, jobbade i hamnen. En jobbade som byggare. En jobbade som snickare. Någon annan hade aldrig jobbat för hon hade varit politiker hela livet eller tjänsteman. Någon jobbade på socialen. Det är så här, men... Det är typ två människor av typ 20 som har någon form av erfarenhet av skolvärlden överhuvudtaget. Det är... Och vi ska sitta och ta beslut om skolan. Ja, men, eller hur, det är en sån sak också men jag kommer inte ihåg vad fan det jag hörde dig, men det var någonstans att det orimliga är att, att det läggs, det orimliga är inte att det läggs så mycket fokus på rikspolitiken. Det, det orimliga är att det inte läggs någon fokus på kommunpolitiken för att rikspolitiken har så oerhört liten... I, liten påverkan på vardagslivet jämfört med hur mycket som kommunpolitikerna bestämmer om vardagslivet Ja men så är det Ja men kommunpolitikerna har så förbannat mycket mer makt jämfört med vad man faktiskt ger de utrymmet till ja. Varför ger man inte det mer uppmärksamhet liksom För att alltid har alltid varit ett land där man gärna styr med järnhant Alltså Folk säger att vi är, har lämnat det där så länge sedan, men vi kanske är på väg ut ur det där och jag fattar inte lämnat det. Nej, fuck no, men alltså sett ju mycket alltså, oavsett vad fan som händer på, på någon, någon riksdagsnivå riksdag så är det ändå kommunpolitikernas liksom så day to day beslut som faktiskt bestämmer vad som händer på stället liksom. Det är inte som att att vem som sitter i riksen betyder någonting egentligen, det är ju vem som faktiskt betyder, vem som bestämmer i kommunerna, som, som bestämmer vad Vad faktiskt som, som påverkar folks Sådär, vardagsliv Så är det Men det är ju, ja Folk orkar inte bry sig, det är liksom det stora problemet så här. Och kommunpolitikerna, de liksom Ja ah, men kolla, jag har En chans Flingfling fling. Jag har en chans att dra in 400 spänn eller vad fan man nu. Jag drog in 350 för varje utbildningsnämnd jag var på eh, som arvode och det, oavsett om vi satt i två minuter eller 40 timmar så drog jag in 350 spänn. Men det var liksom folk väl som en jävla extra inkomst. Det är snyggt i CV Jag var varit politiker en gång i tiden. Alltså... Ja men, eller ja. Om man får noll granskning i i, i medier eller på något, på något annat sätt liksom man kan, man, göra, man kan göra vad fan som helst på kommunpolitiken, alltså, i de olika nämnderna utan att få någon som helst eh, konsekvens på något annat sätt, liksom. Så är det så är det Men alltså det är ju bara att ta, stadigen kommer ifrån till exempel där eh, vård- och omsorgsnämnden, nu vet jag inte hur det går i år och faktiskt inte i förra året, men innan dess, sen typ ja, men två år tillbaka. Fem år i rad gick typ såhär 4-5 ja, miljoner kronor back. Och man får ingen liksom, ja, revision, vad heter det? Revisionärerna heter det inte. Revisorerna, ja. Ja, de godkänner allting. Ja men nej här ni, ni beviljas ansvarsfrihet. Men ni går 4 miljoner back, det är femte året i rad. Någonting måste vara fel. Då kan man fan inte ge någon ansvarsfrihet. Då ska politikerna avgå. Alltså det är liksom fan. Ja, men. Det låter... Nej. Men då sitter man ju som politiker och säger att Ja, vi, vi ser att det har blivit fel. Men vi har tyvärr fått fel siffror från tjänstemännen, och det har vi åtgärdat. För Kajsa som har nu fått avgå och vi har tillsatt en ny tjänsteman. Ja, men det, det, det är du som anställer människor för i helvete. Det är ju inte Kajsa, Kajsa, Kajsa som går ju för fan in bara på kommunen och säger att, åh, men det är, ja, okej, det är bara en jävla konstig kvinna. Men här, här har du siffrorna på nästa års vård- och omsorgsbudget. Alltså, fan! Nej, men eller hur? Det, det finns liksom inga. Det, det, det är något sånt konstigt. Alltså, om man ser på ett, på ett sådant riksplan, liksom man... Så pass mycket underskott som kommunerna igår, liksom, var. Ja, men fajn, man, man lånar av skiten liksom. fan, det, det kommer att gå bra nästa år och nästa år igen liksom. Men när, när kommer det att smälla liksom? När kommer det att komma liksom en punkt när, när underskottet blir så pass höga att Nej, men oh, fuck. Eh, nu, nu kan vi inte låna till nollränta här längre. Nu måste vi nej. låna av skiten istället. Eh, ja, men vi säger väl 50% marginalskatt där på kommunnivå och, eh, <laughs> och nu går det åt helvete liksom. Ja, på tal om marginalskatt, så, såg du det Stefan Ingves hade gått ut och sagt? Nej, eh, vad var det Anna, jag, menar, jag kommer inte ihåg vart det var, jag tror att det var Dagens Industri eller någonting sånt här, någon ekonomist, ekonom i tidning. Ja. Där han hade gått ut och sagt att, nej det är faktiskt inte vi på, jag kommer, för fan är det han i ordförande för det? Riksbanken. Ja, just det, Riksbanken Nej men det är inte vi på Riksbanken som styr Styr reporäntan Utan det är faktiskt politikerna som tar beslutet Vi ställer den ja. Nej det är faktiskt vi på Riksbanken Som sätter reporäntan Ja men, men, sätter. men samtidigt Är det så att Riksbanken sätter Utifrån vilka direktiv De har och just nu har ju De typ eh, Inflationen Ja men nu har de ju inflationen att gå efter eh, Inte så mycket mer än det men, men, men det är en sån Jätteidiotisk Idiotisk sak Och så det, det, det kommer ju Byggas upp någon Någon bubbla liksom. när, man, när man sätter att en inflation ska, ska mätas efter konsumtion Inklusive energi och skit När allting bara sjunker Eller håller sig platt för att resten av världen Beter sig som den gör Nej men nu, nu, vi, nu, ska vi oss nu ska vi förhålla Sverige till hela världen. Och hela världen, förutom den här tytte som Sverige, som, som Sverige då består av. Eh, Sverige går som ett jävla um, Jävla lokomotiv. Allting bara rusar rakt i taket. Okay. Men sätter man relation till resten så händer det typ ingenting. Nej men Då, då sätter vi nollränta eller negativ ränta i några år här. Så får vi se vad som händer. Eh, och sen klagar man på att. Nej, men ojsan, Bostadspriserna är går och löner skjuter men då händer ingenting med inflationen för att eh, nämen oljepriser har droppat med så där 50 sen att återbox. Det är så det är jävla, jävla dumt liksom varför sätter man ett sånt sånt eh, liksom ett, ett sånt mål att nu ska vi hålla inflationen på 2 för den eller är det ett jävla hitt på Hit på mål. liksom var fan har de kommit fram till att det skulle ha 2% det var någon som tyckte att Nej, men 3 är, det, det, mm. 2% är, är precis lagom 3% är för mycket 1% är för lite det är ungefär som 2-gradersmålet för klimat, klimatförändringarna det är ingen som har sagt att 2% är bättre än, än 3% eller 1% Nej, 2% har man sagt att Nej, men det här är så där lagom lagom lagom bestämt, nej men vi kör på det liksom samma. Det, det är lagom dyrt eller vi kan köra på det, det är inget hade man lyssnat på forskarvärlden och man sagt nej, men en, en grad eller 1,5 hade det varit mer rimligt nej men nu kör vi två. för att det är någonting vi tycker att, nej men det låter för mycket med 3 och nu kör nu två för eller 1,5 låter för, för lite, nu kör vi två och ställde att säga, det var skitbra Vad diskuterar vi? Nu, nu diskuterar vi diskuterar allt och ingenting Anton det är ingenting som är, är, är ur, <laughs> ur någon jävla kontext där. vi kör allt på en gång så nu diskuterar vi en så sexig sak som reporänta och inflation. Nej, nej, nej. nej. Reporänta och no sådär, normal ökning av global medeltemperatur. <laughs> Klimatpolitik och, rent och reporäntepolitik, Anton. Vad har du tillägg i det? Det kan inte bli sexigare. Alltså. Absolut ingenting, faktiskt. Nej, eller hur? Och har, det är ju precis så mycket folk brygger sig om nu. Liksom. Men jag så, håller med limpan. Ja, men det är väl precis det, det jag kan vara. Nej, gör inte det. Jag har väl det för fan ingen koll i detta. <laughs> ja, men du har mer koll än vad jag har. Ja, då har jag absolut. Men du ska fan inte hålla med mig. För... Det är så jävla dumt. Det är så dumt inne i facken jävla märken att du ska hålla med mig. Men limpan, vi har ju faktiskt Anton här nu som får representera den vanliga människan när det gäller politik. Ja, eller hur. Ja. En ja. människa som typ inte har någon koll och röstar säkert bara på människor bara för att de anser att svara najsa. Jag röstar inte på människor. Nej, du röstar på mig. Jag röstar på Annie Lööf. Så att, <laughs> <laughs> <laughs> jag röstar inte på människor. Utan Nej, okej. Okay. <laughs> <laughs> det, det var Annie Lööf eller Kylmar Bartra, de två du kunde välja på där. Men okej, okay, du valde det. <laughs> Nej, i och för tjej. Om, om, om, om man ska välja på de två... Så jag kanske jag gick på människor i alla fall. Ja, <laughs> <laughs> okay, <Yeah>. det <bad> gjorde <laughs> jag Okej, Vi får se till om mina ljudinställningar är lite konstiga, och har en läst dator. Ja, men du, du kan vara säker på att ljudinställningen kommer att vara minst lika bra som förra, för att förra var helt åt helvete när jag lyssnade. <laughs> <laughs> har ni börjat spela in? <laughs> jag, jag, eller? Jag har spelat in över alltså, en halvtimme. <laughs> Men det sa om en timme! Ja, men jag kan väl inte hjälpa att dämpa Gryna börjar och bete sig som att han ville spela in innan jag kom in. Att det enda sätt att han betedde sig på i och för sig var att han gick in och satte sig i -kanal, Men det, det är tillräckligt mycket trigger för att jag ska gå spela in. Ja, det är... Jag har ju varit tvungen att ladda ner disk och hämta öl och... ja. ja, ja. Det borde jag göra nu också. Kan ni underhålla lite så ska jag hämta ut. Och, uh, jag ska vi göra... underhålla varandra? Ja, gör någonting i alla fall. Lägger du det här jävla lasset på mig? Ja, jag, jag lägger det här rakt på dina axlar Anton. Håll det här <laughs> skeppet flytande. Kom igen, jag kommer om typ fem minuter. Vad dricker du för vira Anton? Indus and Ganges. Vanliga original eller? Ja, eller toasted oak ipa. Ja, men det är trevligt. Inte jättebra mm. bäska, inte så jättebra efterbäska på den men nej, jag dricker det vi hade kvar sedan midsommar för jag har inte köpt. Jag har inget lager stående hemma sen Nej. Så att, <laughs> äh, jag dricker det vi hade kvar sedan midsommar och på midsommar drar jag upp av gott Nej, jag äh... Du ska rekommendera en öl. Har du druckit NKB-ölerna? Nej, vet inte. Nordic Kiwi Brewers. Tror de, de, de använder bara nyfeländska humle och vete och sånt vitt. Ah. De, de släppte en öl som heter Gone Native, en skogspale ale som är bryggd med bland annat granbar. Mm. Förbannat intressant öl. För det smakar som en vanlig IPA och inklusive granbar. Ja. Alltså det är lite så här som. Rapé smakar. Lite gran, lite skog. Ah, ja, det men lite ja, men precis. Ja, men precis. Det är verkligen det det. hållet. Äh, jag sitter alltså på... Ja, en In en Innocent Jag har en Lagunitas. Fyra stycken... Lagunitas är bra grejer. Ja, fyra stycken pistonhead och en vanlig Falcon. <här> <här> <här> Sen har jag ju en jävla massa ner pistonhead i källaren. Där skulle jag ju ranka Lagunitas som detta, alltså. Ja, den är, den är väl bäst. Men pistan är inte fel för att kosta tio spänn? Nej, nej, nej, absolut inte. Det är en helt okej okay budget. Alltså. Ja, om du jämför med vad den står i Det är Falkonen där de ljummar förrän de på rum sen <laughs> <Då. laughs> Ställ ja. den i solen och sen dricker du den. Det är så Falkon ska avmjutas. På en ja. parkbänk, soltempererad. Varför har man inte det någonstans i, i äh, så stämmer det August? Register. Soltempererad öl. För Allt deras öl är väl typ är inte soltempererat. Ja, men den, är den är inte bara... soltempererad de liksom. det de säljs. Det är ingen sale pitch att den här har avnivåts bäst till sån stillsson. Liksom. Och helst lite öppna sådana avslagen. Ja, men eller hur? Men vad fan, det, det finns ju någon öl. För vad fan är det? Det finns ju någon öl som man rekommenderar att den ska drickas varm. Vad i helvete är det för öl? Jag vet faktiskt inte riktigt. Vad fan skulle du rekommendera? Ah! Det är någon polsk jävla öl. Jag kommer fan inte ihåg den heter. Men jag vet att det finns en öl som du typ är, Ah, men den rekommenderas att du värmer den lite grann och sen dricker den. <laughs> det låter vidrigt, skulle jag säga. Ja, det låter jättevidrigt. <laughs> det låter polskt också faktiskt. <laughs> Nej, man är ju besviken på att man inte måste få valla idag, alltså. Nej, Peter Apelgren och Marcus Berggren. Vad sa du? Petra och Marcus Berggren. då? På valla Ja, På valla idag. Spärmbaschen är riktigt bra jag. Jo, jag skulle säga, line-upen ser ju skitbra ut. Och då har ju Josefin och ner allra sist också, liksom. Det är en sån... Ja, Betnér kommer ut ur sin pensionering. Ja, det är nu jättekonstigt. Jag har sett några av hans live på, på YouTube och på Twitch. Liksom. Jag, jag går i pension nu, men jag live-sänder det, så liksom haft tre timmar varje onsdag. Och... Ja, men det var väl att han skulle göra lite sånt som så att han inte skulle gigga så mycket? Nej, men eller hur? Ja, det är rätt kul faktiskt. Jag har sett, som sagt, jag har sett några av dem. De är ju helt. Ja. Det jag tyckte var mest spännande med line-upen på Bråvala komikermässigt Det var att så här, ganska stora komiker Fick typ en kvart, någon fick en halvtimme Och sen mitt från ingenstans, Josefin Finssonk, 45 minuter <laughs> Det är ja. alltså. ja, ja, inget, men, villa, inget men... ont mot Josefin Finssonk Men Nej. i kombination med så här, Fredrik Lindström som är ett ganska stort namn Det hade Nisa Hallberg, mm. David Sundin, Henrik Schiffert skulle uppträda tror jag de fick liksom kanske 30 minuter. Josef Nilsson som Nilsson som, som är liksom kanske ett som bara folk som kan stand up eh, känner igen hon får 40 minuter. Ja, ja igår, uh, igår så körde med någon en halvtimme. Så körde konstigt. Johan Hurt. <laughs> ja. Det är för konstigt att hon kör överhuvudtaget. Ja, ja. Sen kör Johan Hurtig en halvtimme och Snudgen en halvtimme. Marika Karlsson körde en halvtimme. Idag så körde Al Pitchen en halvtimme, Peter Andersson en halvtimme, Bagrell en halvtimme, Peter Apelgren också en halvtimme och Betner en halvtimme. Men då körde inte. Ska vi Imorgon. se. Imorgon Imorgon så kommer eh, Henrik Nyblom köra 10 minuter. Det är för lite för han. skulle köra för få en shoten en halvtimme. Han är ju under ja. alltså. var alla om körningstid, vad menar du kör en halvtimme? Nu ska fan en kniv om mer än 10 minuter. Ja, I alla fall 40, utan problem liksom. Ja, och sen är det Karl och Marcus Bergen har 50 minuter. Eh, ihop. David Sundin en halvtimme. Fredrik Inström, också en halvtimme. Just Onk, sank 45 minuter. Eh, Ni sade halvväg en halvtimme. Va? Men vad gör du, då? Hon, hon, hon får köra mest. Det är inte okej. Okay. Ja I men okej, okay, fine, det är okej, okay, men det är inte det är inte rimligt. Vad gör vad, vad gör Lindström där egentligen? Ja. Det är en bra fråga. Va, varför? Han går jag... var ju tydligen väldigt många av han stand för. De två gångerna han gör det varje år. Jag misstänker för övrigt att det är för Apple. Gick förbi mitt hus förut för Ja. Klart som fan att han gör det. Ja, men vad passar digare Berg, men jag tycker jag sett någon bild på sociala medier där han är ute så båt. Så jag tänker att han är ute på Göta kanal. Ja, men då kommer jag ju förbi då. det är ju... Ja! Yeah. Jag ska kolla här om han... Jag vet inte. Det är en massa bilder nu ut ute på kanalen. Oh, Göta kanal. CV vi. Du! Fan vad dum jag nu kollar jag hans Instagram. Han kör ju förbi... han är ju för fan i Ljungkvist. Och det var ju Gustav Rappelqvist! Varför sa jag inte ja. <laughs> Vad fan? Jag står och kollar på honom. Jag känner igen den där jäveln. Och ellers också och är det, där? Är, det, är det du som är appekvistad som, som ja, ror förbi här på fönster här på kanalen? Är det, det är verkligen dubar? Nej, ja, jag vet inte riktigt. Kolla på mitt Instagram så får du se om det är jag. Jag vet inte riktigt. Rumor förbi också. Det. Ja, nej, ja, vi ror ju. Rumor förbi en äka här. Vi har 50 ruddar och jag står här och skriker, skriker ut taxen. Ett, två, ett, två. Du på. Kom ja, det är ju som får appekvista. Han, han, har... kör, eh, han kör har kör ja, ju drag på eller dragbåt Ja, nej nej, alltså han hade en liten gummibåt. Alltså han <laughs> har. en kör i taget tåget och så. <laughs> Gå och blåser blås upp, upp, upp igen borte. vad dumt. Jag satt och florande kollade på den här videon, halla upp och bara. Fan det där kör ut tillbaka vid dukten vid Jungsbro. Så man kollar platsen som man har taggat Jungsbro videokanal. Ta <laughs> ja, kan kan va, kan vad där? Men jag har blivit bitchblickad av Kristoffer Appelqvist. Ja, fan. jag står och på dem. Jaha, du. Men, så inte att stirrar på halvkändisar. Alltså, du, du skulle ju ha gjort en fuling och gått fram och, och liksom sagt att nej, men du, jag gillade när du var på drömledare för Big Friday. Och sen ja. liksom, kopplat samman honom med Adam Alsi. Ja, precis. Ja. Nej, fan, nu är jag besviken på att jag inte sa något. Kändisbott. Du bjuda Skulle du bjudit in någon på kaffe? Ja, eller hur? han säkert gått med på fan vad gör han nu för tidningen? Nej, <laughs> ah, vafan, i för sig, står alltså, jag, jag och Ellen stod utanför och bara liksom två tatuerade människor och sen bredvid står min syrras pojkvän som är stor som fan, jättetatuerad och såhär töjdningar i öronen Han uh... trodde ju att han kom till en cirkus för fan det, det, det hade ju varit lockande att komma in. Kristoffer, Äppelfan kom in nu på en kaffe. <laughs> ja, precis. Jag kallar honom för Appelfast, vad fan. Men det, det, menar, han, känns, han känns som en sån att någon som hade gått in på det också. Men det, han, han inte hade inte haft något problem med det. Nej. Undrar vad mamma och pappa hade sagt när jag drinker för Appelkist. Ja, men det hade, det hade ju inte varit något problem liksom. Det är varit det Nej. minsta problemet i det är det läget. Så du kommer in med Kristoffer Äppelfan Ja, men... Okay, fair enough, han får få kaffe och allt möjligt, skitsamma Han får gå och som med katterna eller något sånt Ja, yeah. fan vad besviken blev nu Skulle du ju sagt nu ja, jag, skulle, miss... jag, jag satt och funderade på vad jag skulle fråga För jag minns att jag sett någonstans att han var ute omåt Ja men eller hur, men det finns ju inte en chans att någon, någon som är i den klassen de känner så Ska bli ledsen av att du går in och säger att Nej men åh Apokus, kom in här och få gratis mat och, och dricka och Ja, mig, liksom. mat vet du fan, men... Ja, men du kan väl bjuda på någon jävla skorpa eller nånting Fuck vad, det är, för det inte han liksom <laughs> och, på, och på tal om skorpa I skorpor så finns det ju gluten Ja, bara. Yeah. Ja, djampa, vad är ja. det för något skorpa? Är det mm. inte gluten? Ja, just det, gluten då, ja Mm kan man då få veta klipp? Mm, dämpa, vet du vad jag, jag kastar ner dig i öppna kanalen nu för att det här var så jäbbla dåligt. Där. Nej, nej, där. det är Kristoffer, Kristoffer Appel och på kanalen. Jag har lagt ner dämpa i öppna kanalen så att han hörs inte det. Då tar jag ja. upp honom igen. Så, mm. vi... där kommer tillbaka dämpa på den öppna kanalen. Ja, tack. Ja. Var... Nu, nu vet jag hur judarna kände sig. Ja, det, det, ska, du, det, det ska du kännas. Du var ändå inte så jävla bränd i hela, så att så, så illa var det inte. Klaga inte helt enkelt, det är det jag sa ju. Så illa var den. Det är ju gånger att med sig själv, så ni, det... ni... <laughs> ni, ni vet att om ni kastar bort mig från, från stället så kommer det att höras när jag snackar med mig själv, vilket är jättekonstigt. <laughs> ja, jag vet. Jävla horor båda två vill äta inte Nej, jag säljer faktiskt inte sex. Nej, nej, du ger ja. båt gratis istället. Det är så jävla fitta. Ja, Men, jag är en volontär. Du, sex -volontär. du är en sexvolontär. Det, det är vackert. Det är, det, är, det är fint på något sätt. Och lite smutsigt på väldigt många. Fan, människor. jag känner att den gräfter fyller mässigt här. Skämtar du är. Då börjar vi fem tiden idag. Nej, jag är ju spiknygg så jag har inte druckit en droppe. Jag har druckit en öl Men jag körde bilen. På... Jag, jag körde bil för 40 minuter sedan, så... Ja, men, Fetsi, men Anton, då, då, då, då, då du går du in och tar en GT med med och bums. Ja, men jag har ju verkligen det om mycket här. Ja, men ta en öl till då, vad fan du får fel. Ja, men jag, jag jobbar på det. Ja, men det då. Svet. Du ska hälla i i blodet. Eller... Låna en av dina flickvänstamponger så kör upp anus och proctal omorna. Jag i och för sig ja. du får stå står Sen tar du ut den tamponen och, och väter den med vodka och charpa den igen för nu, är det... nu, är det nu är det gott om plats där så att säga. jag har fått i helvete det. bakat kané på fyllan. Det är fan. Ge mig någon jävla krädfrö. Ja, det är mycket mer av dig. Tack. Det är. Bä bästa fick jag bara dricka en halv liter. Den bästa fyllaren man kan få det är att dricka en halvbiss punch och sen dricka en jävla massa öl alltså. det, låter, det låter så jäkla slisket faktiskt äh, Man blir väldigt full och det är enda gången itill som jag har snedfyllat <hör> Jag kan för övrigt meddela att min fot fortfarande inte är bra Just det, du har fuckat den, du går inte på tryck om nu va? Nej, det gjorde jag 3-4 dagar, ah, okay. sen uh, började jag gå på den lite lätt. Uh, I tisdags så, så sa min chef, nej men Anton du ska nog vara hemma några dagar till för att jag <laughs> Nej, men vad fan? Men jag bra. röntgade i måndag så det var inget som var trasigt. <laughs> <laughs> du bor kärnman, åtminstone. Det är inget som Nej, den är, den är, fortfarande svullen. Så. Att, Aha, okay. Ja, ja, okay. På tisdag har så alltså gått tre veckor, så det är en jävla kraftig stukning. Ja, oh, det får du man väl ändå säga att det. Är. Ja, och det är, liksom, ont till och från. Men då kom jag till vårdcentralen i måndags. Bara, ja, men vi bokar en akuttränkning inte. Det är bara att, typ, så här, kan du, hur kom du hit? Körde bil. Fast problemet är, ju att, problemet är ju att om du runkar så kommer du hålla den fullen. Ja. Eh, vi behöver ju kolla om det var för trasigt var den bara. Eh, Om vi skulle operera den. Eh. Ja, ja, men, ja, men om du runkar så kommer den hållas sig till svullen. <här> inte i ditt ben, Anton. Det är ett dåligt tips från lämpa. Yeah. Kan jag säga, utan något medicin. medicinskt <här> Det heter ju för fan runka, inte runka. Nej, just det. Runka inte, runka som du säger. Det, det hör jag. Nej, men det heter inte det heter runka också, och inget annat. <laughs> <laughs> Nej. Nej jag, du, du sitter där på som hur kom du hit ah, Jag körde bil. Ah, kan ah, du köra jag. kan du köra till, till sjukhuset eller, eller ska vi ringa en ambulans? Alltså, alltså nu har jag ju kört kanske, nu ska vi se. 7, 15, 30-40 mil. Sen är det sönder foten. Så jag tror, jag tror jag kan köra de 20 minuterna som jag ännu till stan. Och parkera på sjukhuset. Om du skulle, om du skulle krisa kan jag göra det. Ja, det första jag gjorde efter du sönder foten var jag bara hemdushade. så satt jag med bilen i en timme. Men det är bra. Nej, det var fan inte skönt. Det den värsta bilfärden jag gjort tror jag. Fyfar i helvete. Yeah. Nej, nej, så så jävla illa vill jag fan inte skåla man överhuvudtaget. <laughs> hur så? Är det Problem? alltså, säger, problemet på något sätt, jag tyckte det var lite tråkigt att röntgen inte visade något för då ska jag bara hoppa runt. Då kunde man ju fått en prognos. men det här är på och det här kommer att ta så lång tid att läka, men alltså va. Ah, det läker när det läker. Ja men eller hur, men det är ju liksom <laughs> sånt i onödigt Samtidigt det är det inte tillräckligt allvarligt att de ska kunna ge en tips samtidigt är, och å andra sidan är det liksom nej men det blir klart när det är klart liksom, och, jaha. Ja, och man no, känner sig det no. födlöst när man kommer till jobbet, men, nej, nej, kan fortfarande inte jobba ordentligt, ge ja, mig grässkripparen, ni andra får jobba fysiskt. <laughs> Now <but, laughs> faktiskt. Det är alltså, ja, nej. Är... Ovärdet det vad det Ja, yeah. <laughs> yeah, det är det. <laughs> Nej, jag fick ju, alltså jag jobbade, nu ser jag, jag på tisdagen Sen hoppade jag på kryckor till fredan. På lördagen var jag tvungen att jobba för att ingen annan kunde Så jag hoppade runt från de gudstjänsterna Jag kunde inte bära någonting så att alla andra fick ta fram grejerna Jag bara, det ska vara där, vi ska ha det här och det här Aj det, lå det låter så värdet på något sätt, Ja liksom. yeah. Jag åkte egentligen och låste upp kyrkor Och satte på ljudsystemet, det var vad jag gjorde och då var ingen annan som kunde bära de nycklarna och trycka på den knappen liksom Nej Nej, nej, nej, visst Alltså e egentligen är det så enkelt att jag stänger av och sätter på prästens mik Om man bara hade haft en liten fjärrkontroll eller något så prästen kunde göra det själv Nej det har Jag hade inte behövt jobba <laughs> Nej, där ska vi, där ska vi ha en, en, en liten grabb som springer runt och beter sig liksom. det, det, det hör Jajamö, jag, det är viktigt. Men jag får ju, ju timmar och helg till ägg och sådär jag, jag menar, Nej, det. Det du, du kunde ju få fått det ändå liksom. Du behöver inte tvungen två att alltså, vara där liksom. Man kan ju rationalisera bort det utan att faktiskt plocka bort ur någon Jag vet inte arbetsbes ja, det... Arbetsbeskrivning liksom. mm. Bella Ja. <skratt> Har du blivit dempa? Dampa? Ja, du är inte. Till vadå, Dampa? <skratt> Om det nu är, jag vet jag inte. Nåt. Till uh, robot eller flåhörs inte överhuvudtaget. Nej. Det var länge sedan vi hade en sån här härlig, helt odentvierbar röstkanal. <skratt> Det var ett tag som vi pratade också. Det var det faktiskt. Det var, nu var det där ganska länge så. Har du fått in några pengar på Patreon? Nej? Eh, vi, kan, vi kan ta en uppdatering på Patreon här. Eh, nu ska vi se vi ska på Patreon. Patreon. Slash. Vad har vi för url på den här? Jag tror att fan att det är, är det världens sämsta... Det är världens sämsta julkalender-fotocast... julkalender Vi står... Vi har ändrat 0% sen för <laughs> föregående avsnitt. Vi, <laughs> står, vi står konstant på 0 per världens hemska avsnitt, så so far. Men jag, jag tycker att vi ska passa på att tacka våra Patreons. För vi ska vi ska och. tacka våra Patreons för fem, djupt för och in, innerligt från för, botten av vårt hjärta. Tack så mycket. För patroner som donerar 10 dollar eller mer kan man få en guide on på Veta Clusterkyrka. Vad fan snackar du då det man, samma man, vet du då. Så här är det med, jag, jag lär folk, jag lär 10 dollars patrons hur man gräver en grav. Ska vi, ska vi lägga upp det som extra extra så vad fan tänkte det då? Extra perk. Extra perk, för vi har redan två, två jävla perks för Vi har ett perk eller få en dollar. Du är donator, kanske inte av blod, men av världens bästa, eller men av dollaris En dollar av till världens bästa Världens senaste podcast. Uh, för uh, 3 dollar eller mer så är det, du är lite bättre än resten, bara så att du vet. Every month you will Patreon live chat with all your awesome 3 plus dollar fett patrons, nanananananana. -na -na -na -na -na. uh, någonting, någonting, nånting. en dollar patrons får en Lamott förbannad ringsignal på två sekunder. Så man kan bara plocka <laughs> ner Det varje stid. Vad kan bli? Tio dollar Patrons? Får, kan jag visa hur man gräver en vet, Och vad, man... vet vad andra Jag lägger in denna exakt i detta ja. nu Och donerar man, donerar man 20 dollar då kan jag gömma liken åt dem Helvete! Vi har två <laughs> Nya perks <laughs> Jag måste bara hitta vad det är Någonstans jag är också. <laughs> Jag lägger in en perk Också att om man sponsrar oss med 100 dollar mm. Per avsnitt Ja. Så uh, då på den dag jag hem. Precis, jag kommer hem till dem och han, ja den suger av flikarna. Ah, de... Okej, okay, kan, det... kan, okay. kan vi gå tillbaks till för fem minuter sedan när du sa att den pannan horar och han sa nej att han inte betalat. <laughs> ja, men det var då. Ja. Jag har inget, ingen, inget minne av det, faktiskt men det liksom, nu det så, så. Så, lyssn så lyssnade jag på Senaste måndag Eller om det var en Månad kanske Och ja. fan var Anton Magnusson låter som Linus Ludwigsson. Nej, säkert inte okay. ja, det det var exceptionellt mycket i, I den Alltså det har alltid varit att ni har lite samma lite, lite samma dialekt va Men helt plötsligt så var fan det där hade kunnat få in på. Jag som hade... antagligen kunde inte så de får in ersätta ersättare Jag hade en sån en, en liten roman vad fan heter skit jag, jag tänkte tillbaka så där till för över ett år sen. <skratt> när, när folk faktiskt påpekade Att jag lät som Anton Magnusson <skratt> Och tänkte i vilket, vilket jävla sammanhang var det Att jag gick in och, och faktiskt lyssnade av Och kontrollerade det här alltså, Men det, ja, det måste ha varit någonstans När eh, podcast samverkan var igång liksom. Framförallt yeah. fram, I to... Alltså framförallt jag är jag intresserad av Vem fan det var som påpekade Att jag lät, att jag lät som Anton Magnusson För jag, jag kommer fan inte ihåg vem, vem det var liksom. <skratt> Av av alla som nu nu var inne där i början, liksom. Sara Mosadej. Nej, men det var ju... Nej, nej, men nej men Sara, det var ju inte Sara... Du är en jävla... Du är en robot nu. Vem är Sara Mosadej? Du är en robot nu, Lämpa, vi hör inte dig. Sara... Vem är Sara Mosadej? Mm, en, en helt obetydlig människa när jag hör det. Det var inte Sara. Jag är jättesäker på det, för att det var någon... någon jag skulle säga att det var någon manlig person Det kan ha varit havre Men jag tror att han kommer mycket senare Men jag förmodar att det var någon Någon liknande havre som var inne och sa det, det var, jag, jag Kan man fan ha varit Oscar Jag vet inte riktigt Anton, har du något koll på det? Ingen aning faktiskt. Jag, jag vet inte riktigt jag, jag, jag, bara, jag tänkte bara på det nu. Var, när fan var det jag, jag hörde på det För att Jag kommer att tänka på när jag faktiskt Outade att, att det, det var så som det faktiskt är liksom. Uh, vem, vem var det som. För att, någon var det som sa att för att. Så, så, så var det ju man ju jävligt äger och säga, ja oh, vem är det limpan låt? Ja, men det, det är ju smantom Magnusson? Ja men okej. Okay. Okay. Nej, men så var det någon, någon annan som kom in och sa att nej, men det är inte smant Magnusson, det är som, som berging. Ja, okej, okay. vem fan är Berging, tänkte jag då. Och sen Kina jag och på podcasten och fick reda på massa saker som jag inte hade någon, någon, någon avsikt att få reda på överhuvudtaget, men... Så vad tycker sig du om homosexuell? I, bland annat och mycket, mycket, mycket annat som jag... Som jag ja, det, det, det, ro, det roligaste är ju fortfarande när äh, Börgynnes säger till Anton som när han ser dig i publiken. Och det är det jag säg, säg, säg, säg, säg, säg, säg ingenting okay, säg patient, säg inte jag sitter, sitter men kan se i insto Men Jimmy han vet att det där typ. Perfekt, nej. Limpar mig han vet, han vet Jimmy, han vet ja. Och, och det, det, det är fortfarande lika roligt att jag har inte pratat med människan på ett ordentligt sätt sen sen dess i jag hade, jag hade möjligheten att, att fira midsommar med människan, men jag, jag valde bort det, Peggy, och att jag kände för att begrava mig i min egen äh, ångest istället. Ja, jag gjorde något liknande, fast det var en massa människor runt omkring mig, så jag drack mig full och gick och la mig. Ja, trevligt. Och så, och så... Det, det gjorde jag dagen innan midsommar. Drack mig full och gick och la mig. Ja, jag gjorde det som skyldiga på att jag låg till foten. Ja, mm, mm, mm, mm. Eh... Ja, det, det var speciellt. Marlborough-toppar till exempel. Ja. Kan bara Jonas skryter i chatten nu. Ja, Eller, oh, vi sitter på Östmalm. Jag är. Jag är. <laughs> <laughs> <laughs> jag är successful. Jag är framgångsrik. Jag kan inte bete mig. <laughs> kan <måla klitter. laughs> jag kan hålla kvitter så att jag sitter på Östmalm. <laughs> <laughs> är det är okej okay om jag tar den på oss och det. Tack. Om du ger mig kort. Absolut. Varsågod. <laughs> Jaha, okej. Okay. Yeah. Men äh, ja. Det var ett speciellt äh, min om man säger för. Men å andra sidan, det är rätt bra kontrast till förra året sommar, det... Ja, det var ju en sån jävla min sommar. Ja det, det... Ja. Ja. firade med familjen så det... som hade uppfyllt. Tack så mycket Anton för att du fick vara hos dig Oavsett <laughs> vad som hände där Det var jävlar i det, vad det var speciellt. Det ska sägas. Ja. Yeah. var. det var, och var så här, en och en halv vecka innan, va? Fan, nu har ni jag? jag huset för mig själv. Vilka kan? Ja, men, men, men alltså, det var ju någonting jag verkligen inte har en sorts förm man göra på något. någon annan tidpunkt Bara, bara. nej men nu, nu sticker jag upp till, till någon, någon håla utanför inköpen, jag får göra <laughs> Ja, nej men exakt. Alltså, med, folk, med folk jag har känt i två månader, och det var hur jävla bra som helst liksom. Ja men det var ju så när vi när vi bokade i alla fall för mig som inte liksom bor i närheten, det var ju bara jag kan åka ner med de här jävlarna som jag har pratat på internet med en månad. Ja men bara fan. Jag men hallig helvetet vad det var, det var ett, ett sånt där steg utanför komfortzonen. Ja. Ja, jag äh... håller faktiskt med. Det var fuck det var du <laughs> det <är inte laughs> Men när man utan uh, så där wailer bort det var ju fan, det var synd att du inte hängde med den. Men det ja, ja. Du, det hade varit speciellt att du hade varit med. Oavsett för du hade du hade säkert du hade passat in skitbra där för att det var så många som du hade rädd, rädd kunnat klicka med ja. ja, och som jag inte hade kunnat klicka med också Jo, med var, jo var, men var, de som du inte klickade med fina var ju med Ja, jag, skulle, jag vill inte nämna någon namn mm. Men jag skulle säga att de. Jag inte hade klickat med Hade nämpat säkert heller inte klickat med Men det var, vissa <laughs> du, det var vissa personer Det var vissa personer du hade Passat perfekt med Som eh, inte längre det... är I vår Närmaste gemenskap liksom ja Rasmus har ju suttit i timmar ja men men seriöst, du styrade passat skitbar med Rasmus i alla fall för en kväll sen kan man ju tycka vad fan sen kan man tycka vad fan som helst om vad han skriver eh, på sina noveller eller vad det är men för en kväll absolut han var hur trevlig som helst, inga problem ja um, hej Sven <laughs> ska för, du gå och lägga det men Anton, kan vi inte snacka med Ellen en, en liten stund? Kom igen. Jo, vänta. Ja. kom igen. Nu. Ja, fast du hör ju inte jag vad ni säger. Nej, och det, men det behöver det behöver. Men du, du har känt oss i över ett och ett halvt år nu, nu Anton. Du, <laughs> ja. Nu får du ha lite, och, och den, lite tilltråd. till. Av den anledningen så vill jag. <laughs> av, av den anledningen. Exakt. Du vet väl att det är väl precis perfekt. Du, du, du har de mest. de, de mest. Eh, tillitliga människorna i chatten just nu, Ni då? Har... Nisse är ju dämpa. inte ens med här, vad är det för fel? Nej men, men, men Dämpa kan få för sig grejer. Dämpa, Nej. dämpa är <skratt> han har inte drickat, han har inte drickat, han har inte drickat en droppe ju. Jag och bara Ginger. Ja ja men han är ju konstig, han är vanlig. Och, och, och, och, du, och du har krökat bort hundra IQ och all social kompetens. <skratt> Jag har krökat till med socialkompetens Anton Vad fan Du har, du har firat midsommar med mig Du vet att jag blir bättre Fuck you Ja det är, det är visserligen sant Så då, Därför får vi prata med LM ja, det, det är inte dig vi pratar om men... Ja ni hör henne i alla fall Ja, och ja. Det, ja det, det är ju jätte och Du har det på det hållet skulle kunna få höra oss också tycker jag Ja men eller hur nu ska vi se om vi kan dra upp det det. hörnivån här så ska hon få, om hon hörs, genom hörlurarna. Nu ska vi se. Hej, Ellen. Hej, som inte har jobbat på omkastudios. <laughs> <laughs> uh, den första viktiga frågan är, slickar Anton bra fitta? <laughs> Och där drar vi tillbaka igen. Du är så feg Anton Vad är det för fel det är, en, det är en Helt normal fråga som behöver Ställas Ja det är en Helt normal fråga, vad är det för fel på dig? Ja eller nej Frågar vi ändå Som för första frågan tycker jag är en jättviktig fråga Som första frågan från Helt Helt skönt inte <skrattar> det är det att äta. Din, jag jag ska, alla, någon Det är jag inte, jag det, det är sånt där som, som folk blir uh, arga på om man inte får veta om man, om man då har verkligen har investerat i en podcast och hört en människa många, många gånger om och om igen. <skrattar> Yeah. <laughs> Hur är den personens Fittaslika skills Inte så jag har lyssnat på första avsnittet Ja men nu, nu är det ju så att jag har fått, fått Lyssning utöver den, den så där verkligen interna kretsen Det har, de har spridit äh, sig Är det någon som har lyssnat? Det kan, det kan ha varit så Att jag att från varit... mitt konto Gick in och likade ett avsnitt av Haberisterna på samtidigt så att någon i er bristerna gick in på vårt första avsnitt. Och frågade varför helvete jag tog ner det avsnittet när jag någon hade uppvägat vad man hade lyssnat på <här> För att det är så jävla dåligt. geni du är ett geni... Eller hur? å andra sidan sen lyssnade igenom vårt förra avsnitt och tyckte att det var jätteroligt faktiskt att ställa optiken som nu ligger det uppe för alla och lyssnar ja äh, då måste jag lyssna på det ja men det är inte, det är inte bra det ska jag inte säga om å andra sidan så sägs det inte en massa skit som jag inte skulle kunna stå för eller någon annan <coughs> som annan skulle nej, kunna någon, stå det är, alltså, det är någon struktur vi nej det, det är va? ingen struktur överhuvudtaget det är, för avsnitt ett av den här konstiga podden det är bara massa pitchar om vad, vad poddar ska kunna handla om och det är bara sånt vi bara pratar. nu är inte ja. så introducerat mig. Nej, nej, nej nej, nej, ja, nej. Jag pratar. <laughs> nej, nej. Ska vi introducera dig nu? En timme ja. och 6 minuter inne på det. Välkommen <laughs> in, Anton. Anton. <laughs> Anton. jobbar som som på olika olika stift utanför Linköping och det är nej, han väldigt nöjd på. flera kyrkogårdar. Flera kyrkogårdar där från Linköping. Det är han jätteglad över. Ja. <laughs> jag är jätteglad. Jag hoppas Nej, du, att jag du, är, du är nöjd med dig. Okej? Okay. Nej, inte ens nöjd. nöjd. Antun är missnöjd av sitt mål. arbete. Vi, vi, jag... Anton, Anton vill inte göra något annat i sitt liv ja. än att faktiskt Anton vill inte slösa bort med. något av sitt liv än att gå runt på kyrkogårdar och lyssna på podcast. Det är det han vill göra. Det är förlängt ja, med mitt jobb. Det blir, det blir mycket på ja, det, det. Ja, det ber jag det. Men jag har ju faktiskt tänkt att plugga till inställningen. Oh, Håll det kommit in förresten. Nej, du har kommit... Kom man... Nej, det kommer om 14 dagar. Just det, det är ju det mm, spännande. Alltså, vi har, så, vi, så vi har pluggrunda redan, alltså. Nej. Fuck you, Jampa. Fuck you. Nu vet vi att gräva en stor grav till nästa vecka. Mm. Eller nästa en gällande dämpa. Eller att vi <laughs> kunna begrava dämpa i en, i en stor hög med skitar, faktiskt. Nej. Uh... Det finns ingen anledning till det alls. Nej, det gör ju inte det. det... Jag är ju den mest oskyldiga människan som finns. Jag har ja, men du dumt är ju det. Man. Fast att du har gått och politisk på senare dag. Jag har nog läst dina, ser dina inlägg på någon konstig Blogspot-post. Han var väl politiker och fick politik för tio år sedan? <laughs> men var ja, borde på jobbet idag, Anton? Om du försöker Vad spela bort det här, du har fan lagt upp grejer på Blogspot redan. Eller... Hon är på Tamla, vad fan hon är? Nej, men du vet, jag jobbar inte för att jag varit hemskickad för att jag har ont i foten och inte kan gå. Nej, just det, just Och varför har du ont i foten? För att jag spelar fotboll. Nej. Mm. Det var Nej, träning just. som en lag kan dock tackla med min fot till och med. Det är ju inte bra. Du är som Nej. Diego Costa. Alltid jag ska förstöra den jävla alltså. jävelns bröllop som han nu bestämmer sig för att så. Alltså. <laughs> också. Woo! Finally! Jag hittar var man ja. kunde ändra rewards. Vad sa vi? 10... 10 dollar! 10 dollar så visar jag hur man gräver en grav och för 20 dollar så kan jag göra ett liv. Ska och för 100 se... dollar så... ja. Min, min flickvän tittar besviken på mig. Nu ska vi se. Anton vi sa. hur man gravar. Ett lik. Nu ska vi säga ska man ta det add your first item, bla bla bla uh, Hur många vill du göra det här för? Det är, yeah. det är orimligt att du <laughs> gissar för hur många som är. Ska vi säga tio stycken? Eller är det för många? Hur många kan du göra på kyrkogården? Fem? Fem. Ja, vi måste ju inte vara på en kyrkogård. Nej, okej. Syr, Nej, så. okej. Då säger vi tio. Det är tio. mer att jag gräver ett hål. <laughs> Just det. Tio stycken i hål kan vi glömma. Add new tier. Så eh uh, just är 10 cykel skitbra okay. är äh, nytt gör. Och för 20 dollar, om man donerar 20 dollar i månaden då då 20 så försvinner då. 20 dollar. Alltså, jag, jag kommer inte mörda någon, men jag kan gömma liket. 20 20 dollar, mm. Då är alltså jag, jag blir som han, vad heter han i Pulp Fiction som gör rent och i bilen. Eh uh, ja. Cleaner. The Wolf, nej. The Wolf? Jo... Vad äh, heter han där? Mr. Wolf, kanske? Ja, Mr. Wolf. Just det, Ellen. Det vaker som förrappnade. Mr. Ja. Ähm. Mr. Wolf... Mr. Wolf... Nej, jag såg den. Fett äh. coolare. Ja. Löser ett av dina problem. Nu kommer Ellens far vinka lite åt oss också. Okay? Kommer Ellens far vinka lite åt oss? Jag kan ni inte jag kan jag kan Anton, nu tror jag, kan vi, vi, vi, inte... vi får prata med Ellens pappa. Snälla, kan vi prata om Ellens pappa? Vi skulle aldrig säga något, så vet du vet det. Nu sänkte jag ljudet lite så att ni inte ska höras ut här. Men kan vi, kan vi säga en av, av... Kan vi säga Ellens pappa, snälla? Det, är men det finns säkert någon bild här jag kan lägga upp från Ellens stans. Jag ska lägga upp en bild på Ellens pappa. Det, vi kommer självklart Lägga upp den i Patreon För er som betalar Okej, okay, jag, kan, jag kan ångra det här nu Det är er som betalar är brist, 50 är brist dollar på, är brist, är brist på annat Så då hoppas jag jobbat med i Patreon <laughs> Det är rimligt Det är rimligt <laughs> <laughs> äh, äh, nu ska vi, vänta, vänta, vänta, vänta... vänta. Ska, ähm, ja det är bra. Nu ska jag säga, <laughs> Det här var det. hon <laughs> Detta... Detta är jobb i <laughs> Det är så jävla rimligt! <laughs> jag vet inte om det har Några, några <laughs> andra Golds eller någonting men... Eller, eller Tears, men nu har vi den i alla fall. Det blir bara de två. Eller inga ja. alls. <laughs> Patreon är skit. <laughs> ja, det är jättebra, det finns ingen som kommer in och gör oss pengar. Nej, eller hur. Visst, jag får... <laughs> Jag kan jag en uppdatering på skiten så jag har några vi för dollar på podcast. Det är vårt mål. Vi, vi får ju inte glömma att vi faktiskt har sponsorer. Ja just. det. är jag är <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> jag är jag är jag i jag är jag är jag är jag jag är jag säger som... Vi kan inte säga som som när jag och och Xnisse stod och pratade med Martin Sonneby efter rosten när vi då var på topp i vårt Patreon och stödar var han att eftersom Mattias får lön av armén eller fick i alla fall och han ger sina pengar vidare till han så han har ju han har, har ju han, militären bakom sig och det har ju då vi med. Och jag får lön av kyrkan och ger vidare dit. Så då har de ju större kyrkan också, vilket innebär att det har ju du. Ja, men eller hur? större kyrkan och, och svenska armén. Skitbra. Ja, vi kan ju ta över Sverige. Men, allt jag, som jag, behövs jag, för en vi kan ta över Sverige, det är precis det vi har. Jag vet inte inte hur mycket makt kyrkan har längre, om man jämför med när man läser så här fantasy eller böcker. Han har kyrkan bakom sig. i all örlighetsnamn spelar det roll? Det är liksom frågan. Jag tror inte det. <laughs> Nej, Nej det är bara, vi, vi, vi kan vi säga att vi har svenska så. kyrkan i ryggen, så. Och vi har vetenskapen bakom oss. Vi har, har vetenskapens svenska kyrkan och Försvansmaken bakom oss. Det, allting är samlat i ett. Sammanstrålat i en stor hyperkristall som bara... Och den och kan skicka en klass med särbarn. På. Ja, precis. En hyperkristall av ultimat makt och en särbarnsklass. Kan gå in och bara jämna slott för marken och bara ge fullkomlig makt att nå ja. i den här pudden. Dämpas och särklass för limpan experimentera på. Så vi får fram superstartar. Absolut på Må in och. Och jämnar saker med marken. Bara, bara ligger pärlplattor över hela ståtsgården. Och bara nej, nej, nej, nu. är det vissa med dig Säger de inte uttalat för man kan inte riktigt artikulera sig. Men, men de menar det är innerst i alla fall. Och, så här, och i och med att vi har så här barnet, Då har vi sandrilar på det. tid. Eller hur. De in och bara, skri och bara skriker jämt alla, alla pärlor som ligger på sned. De, bara, de, blir, de är så rädda att hoppa hoppar på sina pinnar. Och bara, nu ligger vi platt här. Nu ligger vi på plattformkomiker som skriker högt och så, så, så bara tar vi över den här så, av, och inågår den på, på sats och sådär och, och helt enkelt eh, tar makten över, över riket då. Och i och med att vi har andra Ilar på vår sida så har vi ju faktiskt Lasse Berghagen på vår har sida. Har vi Lasse Berghagen också, också. Det, då har vi David Skansen där och kan använda lite, alltså någon form av kanontorn i ja. så fall och bara skjuta ut insats till eh, ja, känslan människor i hela Sverige. Liksom. Det är det vi ändå... Lasseberg hon har ju Teddybjörnen Fredriksson som signaturmelodinna. Ja, just det. Ja, då är man, nu är nu jag, jag, jag hade glömt det. Precis. Och då har vi per automatik skansen, och då kan vi faktiskt släppa björnarna lösa. Kan vi, släppa vi, har björnarna <laughs> vi släpper, på, vi släpper vi björnarna, björnarna upp, ja. lösa. Vi kastar, sl, sl, kastar avföring på någon som kommer in på skansen. <laughs> Mongorna som rullar fram till första raden på, på allt som på skansen, vi bara peppar de fulla med björnavföring från uppgåret en femte meter så har de bara kastat dem rakt i ansiktet. De har ingen aning vad som händer. Och de känner bara, varför har någon, någon hemtjänstmänniska lagt blöjan av ansiktet på mig? Jag förstår inte varför det här är förnedrande och och med, för mig, alltså, i, för dig i, och speciellt för dig. I och, i, I och med att vi faktiskt har skansen så kommer faktiskt Loa Falk. man kunna hålla ett nyårstal helt utan anledning. Men han kommer att göra det. Han kommer hålla nyårstalet på den första av augusti. Och bara kasta det ansiktet på alla som att 31 december, där ska Skåne-Nyårdstadet Lora Falkman säger Nej! Inte jag! Jag är redan den 30 augusti Kom inte att säga något annat Nu kör vi i Nyårdstad äh, och, sen... och till er som faktiskt äh, Lyssnar på den här podden Vi kommer ha en äh, fanmeeting i länge den 27 april 2019 så bokar jag redan in det datumet Fan meeting, mönstring, det är samma sak va fanmeeting, ja, ja, mönstring kastrering, allt på en gång kom igen, 2019 podden, ja. nu kör vi men så kan vi säga, om vi till jag ska leda det här då så är Det blir så limpan ansvarar Limpan för de här, här vetenskapliga testerna Du är vår, vad nu Vad fan heter han, nazidoktorn ja. Mengele du, du är en Mengele Femton ja. får på något sätt bli våran Hitler För han leder vår särarmé framåt Jag får bara ju gräva ner alla kroppar ja, det, är, det är inte mer än. En... Det är inte mer rimligt, det hör jag härifrån. Jag gräver på våra 70 Du gräver på våra 70 gravar Staplar Nej. Murarna med Lik vi måste, ju ha, vi måste ha in en fjärd person Som kan vara rommel, som vi bara skickar Långt ner i Afrika för att inte göra ett skit Rebecka är, Rebecka får vara rommel Är Rebecca den som är mest <laughs> me, Mest Mest <laughs> Jag vet Men Rebecca ska Jag, vara med dig För hon har ju en massa piller vilka du kan testa Sant det och säger Så Hon behöver stanna i Sverige Vem fan har var med som en minst europeisk Jonas, Jonas. Är, är Jonas den minsta europeiska han är, till... han är lite mörk och hårig Han är lite mörk och hårig Vi skickar, vi skickar Jonas till Afrika PGA mörk och hårig och... Vi taggar in honom och meddelar det Ja gör det Nej, det är precis vad vi behöver göra. Vi ska ta över <laughs> värje, men du skickas till Afrika. PGA, mörk och hårig. Och när vi har tagit över Sverige så måste vi ju faktiskt göra som alla andra gör Och invandera Polen, det första vi gör Ja, vad kul! Vi tar en semester vid Polska rösta det är jättebra Där går färger från Trelleborg, det är jättenära nära. i Trelleborg, den, den rutten tar vi, vi tar en meetup där. Och i och, med, i och med att polackerna inte gillar pökar så skickar vi först till pöge Ja, det är men han har varit i, i Polen förr det är nej, Serafina älskar bögar så vi skicka Serafina? Ja, Serafina, bögg är min Det är en vacker, det är en vacker Ballett på Polen på Det är Svinucci i Polen Skitbra Inte en chans att det kommer slå tillbaka mot något innan det kommer skit Nej, nej, nej alltså det, det här är en plan, tycker jag Eller hur? Vi måste, ja. något, vi måste ha något politiskt parti i våran rygg också Någonting det kan inte så jävla svårt att ta i Sverige national so Någonting Vi sociala människor social social Socialister I Sverige Nationalsocialistisk national national front ju... Men om vi bara jag går in och säger Att vårt största val Efter är att systembolaget ska ha kylar Då kommer vi vinna valet. <laughs> Där har vi det jag tänker ju också så här, jag ju också så här att Kent Ekrot kommer ju snart inte ha mycket att göra. Vi kommer ju kunna få in han på vår sida också. Men, men, men det är det så jävla bra. Vill vi ha honom på vår sida? Det är klart vi vill <laughs> ha honom vi på, vi på Finns det någon Finns det någon anledning alltså att ha honom på vår sida? Ja men, ja. Ju, han ska ju gå längst fram i vår armé Han är jättebra på minst Han har ju <laughs> vår kanonmat Kan vi spetsa honom på två stycken pikar Och bara gå, honom med, gå med honom längst fram bara, bara låta honom soka all jävla skit Som kastas mot oss Bara, ja. bara låta honom bli full Han ska bara 90% bly och 50% avföring Som han är redan nu liksom. då, då är jag nöjd Kan, kan vi ha det så då, då går jag med på allt i så fall. Då skiter jag i Ja, vi behöver ju en scapegoat. liksom. Ja, en, en, en, Kent är en gett. Där har vi den nu. Kent behöver öronmärkas pga get Jag tänker att när vi invaderar Polen så kommer vi göra det till signaturmelodin för Bumbybjörnarna. Hippurra! Här kommer bögrävan dämpas Olympusparti. parti. Ja, det återhåll, så var att du tar avstånd. Ni får du nog snubbla. Jag vet inte men jag gillar det. Men jag började med mitt eget namn. Ja, men du styrde det. Nästa som du tar avstånd. Pung nu! Det Jag där så igen. Ja, som har gånger... Man märker att limpan är full när han inte väljer att spela upp det igenom... Som Men utan snälla Anton, kan det vara alla. så att Fizzar inte funkar längre? Kan det vara så att jag väljer att ta det enklaste möjliga alternativet som finns? <laughs> ja ja. Ja förlåt, ja, förlåt. ja ja ja. kan man spela upp Hakuna Matata, bara för det från den. Hakuna äh. Matata! Va? Hakuna mm. Matata! Inga bekymmer! Hakuna Matata! Du får Hakuna matata Du Det bra. Hakuna Matata! Hakuna nu, nu har vi kommit till här. Ja. vi ska ta över Sverige. <laughs> ska, vi ta, ska vi ta över... Ska vi ta över Sverige till tonen av Hakuna Matata? Vi, vi måste ju ha galenskaparen på vår sida, annars lägger jag ner. Men vilken galenskaparen ja, ja. ska vi ta då? Nej vi ska inte ta den, de måste vara med. Oss. Jag har Peter Rangmar, jag kan gräva upp honom. <laughs> men då har vi då har vi ju signaturen i så fall. Skoar du pappa? Låt kolla till igen. Vatten, batteri, ljuset, framvagnen, bromsarna, spindelleder, rosten, korrigerad Han går in i besiktningen idag. Han har inga intresse för bilarna. Så följ på oss när vi är reda. Hur gamla är han? Han sköter det, men det ska konfirmeras nu. så Det är otroligt. Jag har byggt med henne på dag och sånt och inga intressen alls. Försen 0. Det är något Det här är ju ja, bara grejer. Det. Ja. Vad säger du kvar Junior? Nu ska konfirmeras. det är ingen rival. Varför gjorde de så bra? låtar på den. skytte eller på minsten egentligen. Pappa har lovat mig att jag ska, att jag ska få en present. Hur kan man ha en 40-plus människa med jävla hänglugg som ser ut som man vet ja, inte. Men han är ju, alltså Knut är ju, han har ju en jävla pipa va? Ja men, ja, men ändå. De sätter ju upp, vi har vi sagt att i familjen att vi ska och kolla när de sätter upp Marken live under våren. Men det blev inte av, men de förlängde ju, det är ju nästa våren här. Farsan, jag vill ha en Nej, du gratulerar mig För en synt, jag vill ha en synt Du komprimerar mig Jag vill ha en synt, jag vill ha en syn. För då ska jag spela så grannarna kräk Då ska jag spela så grannarna Om jag får en synt, farsan, om jag får en synt Men, har du sett hur han ser ut när de är typ på Alla sång på Skansen och han utklädd till samma karaktär nu? Nej, det, Nej. Det, det är någonting som ser inte ser bättre. Jag skulle säga att jag vill inte jag vill nog inte leta upp det faktiskt av av, ren, Nej. av Nej, rent av rent nu... med mig själv för jag vill nog ta lite tipple men då de... för... macken, <laughs> macken sätts ju faktiskt upp live både i Stockholm och Göteborg till till nästa år. Där. Så det, det, det ska jag kolla på Ja men det är, det är inte värdet skulle jag säga Jag skulle säga att Det är, det är rent och sagt ovärdet av människan att sätta upp någonting som har med den, den franchisen att göra alltså... Men macken är ju underbar ja, Jo men den kon är söndermjölkad till Du tänker till på de sågs... två filmerna de gjorde Jag skiter i vilka, vilka filmer <laughs> de är söndermjölkad till sågspån i, i den här verkligheten jag lever i Ja, lite. Men jag känner att det är... Ja, jag vill se ett live i alla fall. Ja, men... Vem vill man? Där? Ja, ja okej. Okay, fine. Nej, ja, jag, här, jag ska, jag ska Ellen, inte... Jag Ellen, har in, Ellen har faktiskt inte ens sett det, Så att jag sa att du jag, jag tar med dig live. Ja, men, men då är jag... Men då, då, då, då körde den hon rått och då, då är jag helt med på det. Varsågod. Visa skiten i så fall. Ja, uh, men jag tänkte när de, när de ändå körde, då kan det faktiskt vara värt att få visa upp det live, sen tror jag alltså det blir en annan upplevelse. Det, det blir ju en helt annan grej live jämfört med tv-serier. Eller klart. hur? Ja, men absolut. Det, är, det är helt med på. Men jag tror det är lättare när man är Jag tror det är bättre, som jag känner min flickvän, att hon skulle tycka bättre om hon ser det live, det tror jag. Ja, men det, det är ju inte dåligt, det är det ju inte. Men det är Nej. ju det är inte bra som det som på tv, så att säga. Det är det ju inte. Nej, det är det det jag Men jag såg galenskaperna för något år sedan eller två och då hade de, första halvan, då hade de liksom att vilka sketcher som de skulle göra. Sen hade de en stor jävla jul med alla sketcher de har gjort, <laughs> som de fortfarande kunde göra, som inte är beroende av Peter Angmar eller... Vad heter hon nu igen? Um, hon har inte med. Ja vad va heter hon, den enda kärleken Nu står du still. Den en den enda, ska vi googla på det? Den... Ja, den, enda, antal, den enda den enda ingen i Galenska barna eh, vad heter hon hon heter Kerstin Granlund Kerstin Granlund är ju. den Oh, Eller så här, de kunde ju byta ut Peter Angman så att de har spelat hans roller, men de eh, liksom, hade med de flesta liksom, sketcher de har gjort som ändå är någorlunda kända och som gick att göra. De kunde ju inte göra liksom, eh, VM i friidrott och de här. Alltså, eh, men men... men eh, det var jävligt bra alltså. alltså. Det gör det... sig på på teaterscen. De, de är ju fruktansvärt uppiga på det de gör. Ja, men, jo men jag tror oavsett vad de har gjort på tv eller på skärm. liksom, jag tror att teatern där, alltså revyscenen är nog de alldeles ljusna, liksom. Ja, det det är konstiga är. här nu jag kan tänka, om man går in på deras Wikipedia-sida på Garnowskapen av ett tjej, det är att alle, eh, Anders Eriksson Claes Eriksson, Jan Rippe Karin och per, per Fritzell har blåa länkar Knut Angered har en röd länk och Per Agner har också en röd länk Peter han har Peter Ragnar en Nej, på, den svenska, på den svenska har han en länk. Nej, inte på mitt dator. Nu ska vi se. Vi trycker, vilka sa Knut och Peter Hagman. Knut och Peter har en röd. Knut har... Knut har en... Ja, inte jättestor på hela sidan, men det finns ju tydligt med info. På svenska? På svenska. Varför är han röd på galenskapen och aftershave? Nej, inte för mig. Är det så, är det bara... så att Wikipedianerna inte har gjort sitt arbete? Kan det vara så att de brister i sina åtaganden och det kan vara så. Är inte vara galenskaparna tickna ut <laughs> Ja, men de gör ju det för mig. Jag är inne på galenskapen och shave. Galenskapen och shave är samlingsnamnet för filmgruppen Galenskapen respektive barbershopgruppen shave från Göteborg. Det har en mellertid sedan 1982. Är du inne på samma sida som mig då? Uh, nu ska vi se. Kan det vara så? Jag är nog inne på den engelska. Jag var inne på den engelska och varför har ja. Knut Angered en röd länk på den enge, en engelska men inte på den svenska? Vad är det för fel på folk? Nu blir jag fruktansvärt besviken. Varför är jag så jävla dum i huvudet att inte säga att jag är engelska när, oh. det är, när det faktiskt är det? Här står det, influerade av Monty Python. Ja, men... Det kunde man inte tro. Nej, eller hur? var, var fick de den, den influensen ifrån? Inte en chans yeah. i närhet. Jag tänker på till exempel att eh, Deras eh, VMI hoppar bort Den är väldigt lik en viss eh, en, en, en viss Monte Python sketch Och även VM i friidrott Och eh, Vad fan heter Monte Python? Silly Olympics eh, De är ganska Det finns liknande tänk där eh. ja, Nej, nej jag, jag kan inte säga någon, någon likhet där Där är Inga, inga paralleller kan göras mellan de två länderna, eller rummogopparna. Nej. Inte en chans, inte en unsvar eh, inspirerat därifrån. Nej, vart fan har dämpat dig nu? Jag måste ju gå och kissa. Jaha. Uh -huh. Snart. Så jag tänker att jag inte ska lämna dig själv här ska vi, men, men då är ju då frågan Ska vi hålla en, en Ska vi ta en, en, ett stopp här Och eventuellt för, fortsätta sen Om eventuellt Jampa och eh, Nisse Kommer in senare Och kanske rebecka oss, vi vet inte Annars avslutar vi här och säger att detta är avslut För att någon spelat in i en, en och en halv timme Av rent jävla skit eh, Ja det skulle vi kunna göra det. det är bara att jobba på Med de andra och lämna Ja. Går upp så fort det är någonting, om vi inte ska fortsätta prata. Ja, men det, ska, vi, ska vi... Vill du plugga någonting, Anton? Ja, jag vill plugga tekniskt basår, vilket jag sökt till, och... Uh, ja, gäller komma in och fråga mig om ska tacka jag eller inte. Ja, eller om jag behöver pengarna. Ja, men det är alltså, fint. Kan, jag, kan jag plugga... Ja, om du har någon fotbollsspelare den här, den här i heter så är vi ju på Kloster i desperat behov av fotbollsspelare. Ja, men det är fint. Jag vill plugga kandidat i ekonomi. bra. Tack så mycket. Det. Tack och hej. Vi kanske vi kan tar detta som en paus, vi kanske tar det som ett slut. Vi får se. Ja, äh... vi kanske spelar in ett nytt avsnitt om tio minuter. Ja, det, det vet man inte. Det, det, det är ett vågspel som Livets som, livet sker, som någon För, annan för annan. att den här podden spelas ju in med limpan är full. Det, det är, det är precis den premissen <laughs> vi har faktiskt. Limpan är full och skrivit hos honom. Någon som vi spelar in på. då spelar vi in på? Då spelar vi in podd. <laughs> vi in podd. Det, det vet man aldrig när det kan hända. Oftast till helgerna. <laughs> jag där får ofta ring någon. Så att säga. Men vi har... Har du någon, har du någon form av semester nu Limpan? Nej det har jag. Eller, ja, eller är du inne och jobba? jag jobbar? Jag jobbar idag. Jag skrev någonting idag. Då jobbar jag. Ja. <laughs> Det är... Eller är det... För förra sommaren så jobbade du väl inte speciellt mycket Om man är rätt nej, nej men då tog jag ut lite semester också denna, denna, denna sommar tar jag inte ut semester Ja varför inte uh, För att jag behöver jobba <laughs> ja. Men det blir inte varje dag Nej det blir Det blir, det blir, det blir dagar Så kan man säga jag är ju faktiskt varit på jobbet i att Jag lämnade in min tidrapport på den här månaden. Ja, men det, Sen, det, det är jag starkt. Jag, jag lämnar inte rapporter. Men det blir, det blir bra. Nu är det fredag, klockan är halv elva. Uh, vi kanske kör, en del, kanske kör en del två av det här avsnitt två av havre. Ja, nu kommer Havre. Så havre, vi havre kommer in här precis i Då avbryter vi vår avslutning, tycker jag. Och fortsätter här. Om uh, um Havre vill höras lite också. Ja. Ja, nej, men då fortsätter vi. Vi var precis i avslutningen här och plugga och grejer här och diskutera om, om fortsättning och grejer. Men det behöver vi inte göra nu, för nu vet vi att det här skiten kommer ju fortsätta in i, all, in, in i kaklet, så att säga. Med, med havor som, som ledstjärna här. Hur är ja, läget, ja. Havre? Det är bra. Jag är just anledd på sommarstället. Jag står och blickar ut över fält och sjöar och kor. Fan, kor har jag också utanför fönstret. För att jag är på en bongård för tillfället. Jag har så... kor jättelångt utanför. Inte alls så nära så jag kan faktiskt kan se dem. Var är det någon då... Sara? Eh... Uh... <laughs> Ska, jag... <laughs> Ska jag uppge? Exakt. <laughs> <laughs> jag är någonstans i Helsingland. Oh, men då kan ja. vi göra så här. då kan jag faktiskt gå och kissa, så kan ni fortsätta prata så jag är tillbaka om några minuter. Ja, men... Ja. okej. Okay. <laughs> då behöver vi inte... <laughs> <laughs> jag tänkte... ja... <här> Fan! Jag tänkte också gå och kissa. Men äh, Limpan, om jag, om jag skyndar mig får du gå sen. Yes! Då kör vi på det. Det här hände fan inte i någon annan podd. Nej, tycker jag <laughs> Live and direct. Jag, <laughs> okay. jag, skynd, jag skyndar mig, Limpan, jag lovar. Jättebra. Okej, okay, har du. Um, Okej, okay, du är på på, på sommarställa. Är det föräldrarna i du är ute på? Ja, det är morfars äh, gård. Vem sa du det var hos? Ja, Ja, vad det är att ta i lite så att det är en gård. Det... Hos vem var det så då? Bård med mor, mor, morfars. Mor, <laughs> fan. Mor, mor, fan. <laughs> det är så synd att inte ha Sverige den på en någon, <laughs> någon annan säger det. Det blir så mycket content som bara går ner i gården och de bara, bara multnar ner till någon, någon, någon vätska. Liksom. Mm. Men okej. Okay. Ja, ja. du där beter dig som en, en helt normal människa. Jag kommer upp hit för att hjälpa till Med vad? Behöver med en par med på e sommarstället? Med, med att hålla sommarstället och landen i, i skick liksom. Fritt äh, från borgar <laughs> Jag tror att jag kommer upp för att klippa gräsmattan <laughs> ah, okay. och, och min morbror och min morfar och min mormor har varit här sen klockan två, kanske idag tidigast Aha. Men de har redan hunnit klippa hela gräsmattan så Sådär är inte så mycket för dig att göra Rent Nej, alltså, Och det ska jag rent, rent tekniskt jag Tror jag att det är kanske ett par kanske 500 kvadratmeter Eller något sånt Men mm. det, inte... det är gött att klippa Om man, ja, ja. Om man har åker att slippa det Så är det gött alltså. Ja det har de ju inte Eller det ha dem Men det var användning till det Är det, ja. är det, är det en dieselgräsklippare jag Nej det är en um... Åkersklipparen tror jag är... Det är någon bensinklippar Men klippan de använder är en fyrtaktare. Är den en äh... Kan du diskutera fyrtaktare med, med Anton så går jag och pissar så länge. <laughs> ja. Äh, ja alltså, va... på, på... <laughs> Har du hunnit få i dig någon alkohol då? Nej, alltså. Det här är ju helt nyttigt också. Så... Aj, äh, vart, vart... Vems sommarställe var du var på? Måbom äh, Ja i Någonstans i Hälsingland Ja Jag kan avslöja att det är, inblande, det är jag, jag kan ju meddela du som inte har varit med här Att vi har hittat eh, två nya Patreon perks så eh, så. Infogat för folk få lite fler Patreons <laughs> på, ja, på, alltså, Donerar man Måste ju bostära Patreon antal alltså. ja, eh, Donerar man tio dollar i månaden så, så kommer jag visa hur man gräver en grav Helt enkelt och donerar man 20 dollar i månaden Då kan jag gömma undan ett lik <laughs> då, då, då sköter jag hela biten Jag kommer absolut inte mörda någon eller så Men får jag liket levererat så kan jag gömma undan det, det... Mm. Jag kan fixa mördandet ja. ska, vi, ska, vi, ska vi lägga till det 25 dollar ja. i månaden så sköter vi mördandet Och undan av kroppen Ja, det är lite av min expertis Ja, Ja, du, jag minns. Vi har väl diskuterat lasermannen och du har uppgett dina... Var inte det du? Ju... Alltså, lasermannen är ju någon som jag är fruktansvärt frustrerad på. Ja. Att den första lasermannen... Ja. Han fick använda ljuddämpare på en revolver. <laughs> det är liksom... Ja, det finns en anledning ja. till att den enda dödade hand... ja, var människan som stod bredvid den han siktade på. Och du kan skriva på en fel också. Det är, liksom, det är så många misslyckande i... Ja, men jag känner att en ljuddämpare borde inte gå att vara på så jävla mycket fel. Alltså, det... Nej, men alltså, ska... det är som att skruva vilken skruv som helst, snett. Det, är ju, det tar ju emot gängerna, liksom. Ja, men exakt, alltså, du, gäng, har gäng, du, du har gäng... Det skulle ju kunna vara så att han själv gjorde gängerna. Sen skruva på ja. ljuddämpare. Ja, men... Det måste ju vara någon riktig idiot som har kommit på att sätta en ljuddämpare på en revolver. Det funkar ja. inte. Vi har ett meddelande från Limpans på ett Han skrev Dämpa din hora kom in igen. Uh, <laughs> <laughs> ja. Det skrevs högst ifrån, <laughs> från på Det var inte alls ifrån. Uh. <laughs> från ja, uh, vi har ju varit, ja. eller varit i Limpans lägenhet och det kan ju meddela i samma plats. <laughs> <laughs> han, han sitter på sin tron. Uh, <laughs> Har han liksom utformat toaletten så att han kan för? sitta bekvämt var, var, var kommer med. Jag tror han har ju fågelbruren precis bredvid. Det <laughs> <Var> kommer <laughs> med osanningen här på? <laughs> och den med tidningspapper i. Att... Fuck you. Ja, jag ångrar lite att jag inte följde med på den där resan ner till, ner till Lund. Ja, det var, det var synd faktiskt. Det är var förbannat roligt det ska jag säga. Men jag fick ju min tid med, med uh, The Zara, hur måste något bli namn några vecka efter, så att... Uh... <laughs> det, här, det här är poddmaterial Nej, <laughs> jag, jag vet inte Om det är poddmaterial, det, det det kanske inte Har något varit poddmaterial? Jag visste inte att det var Jättemycket hoppade in, så vi pratar 45 minuter Innan jag var intresserad att... Nej, det är ingenting om detta som en poddmaterial Det är en, en timme och 14 minuter av skit Tror jag Ja, uh... ja jag vet hur, hur djupt vi ska dyka in I... i uh... Nej jag vet inte Ska vi, vi kan ju Men, men såhär vi, av, vi, av, vi, vi avslutar den här skitpodden Av hav, havregisterna 2.0 Och eh, eh, så säger vi att Det kommer någon annan in spela del, del 3 I så fall Så tack och hej, nu slutar vi, punkt